të ndëruar, salamu alaikum. Në takimin e kaluar, kemi prezentuar një marveshje e cila garantën zjidhje për problemet të lashe tonën këtë dunja. Asë kush nuk ka mundësi të garantën kështu. Në nga senimit e dobat, kalujmë në për situatat të nërëshme, ma dje dhe vdesim, dhe mund që marveshje që e kemi bërë me në doken, realisht të mbet e pas batuashme. Mirë po, të lumbë ne që kena mundësi të bëjmë marveshje me dikend që nuk vdes, nuk lodhet, nuk e zegjumi, nuk e hum pushtetin, as fuqin, as mundësin e kështë mërat, do të tëtë marveshje me te, gjithë mund është e zbatushme. Dhe krasë kësaj që është e zbatushme, gjithë mund është të dëbeshme, gjithë mund është në favorin tonë. Do të tëtë marveshje që ofrën zidhje të garantuar. Kur ne, realisht, lehet, kur ne, lërgojmë problemet të lasht e në kujtë. Në nën tjetër të ndëruar vlëzër dhe mutra. Jeta në këtë bot nuk është qësë cilë vetëm probleme. Nga njerë kemi dhe ngarkesa dhe realishtë barra caktuara që jo detrymështë janë probleme, po janë përgjësi, po janë detyra, janë obligime që i kemi. Dhe nga një mund të ngarkomi dhe këto bara nuk mund të i bartim si duhet. Këto përgjësi nuk mund të i krymë si duhet. Ne duhet lehtësim. Ne duhet dikur që ne lehtësën këtë barë. Por, kërkonë dim nga me të aferme, e ata kanë barë atë veta. E ata kanë obligimi dhe tyre. Ka njera asë fmi u i afer të i oti, mandi asë prindi. Ka njera asë mi ku i dashur nuk ka mundësi me ta lehtësu. Gasi edhe vet është i ngarkuar. Edhe vet i ka përgjësi dhe tyre të veta. Mosu mërzitni. Të lëm tjo. është Gjithë mund u alergan barën dhe u ndihman në kryrin e punve dhe përresive që keni. Me një fjallë, u alehtësën vazhdimisht. Vajhdimisht u alehtësën. E si a rjetë këllëhësim dhe gjoni si lehtësohën punët. Me një fjallë, kështu lehtësohën punët. Si, Muhammedi Alisam ka than, kush i alehtësën një borçliu, barën e borçit, ja lehtësën Allahu ati punt dhe barrat e dunios edhe botës tjetër. Njën këtë dunio, jo rëllhere, i ekspozohemi shpenzimeve të caktura që realisht në ngarkojnë bugjetin tonë, në ngarkojnë të hyrat tona, të pa mjaftush me janë ato të hyrat tona për të kryrë gjitha obligime që i kemi. Ato obligime nga njerë mund tjenë të befasishme, mund tjenë nga njere dhe mund të pa planifikuara, por që ndodhin, porja që ndodhin njëtë në kësaj botë, për qëka të qoftë tjene ato shpenzime? Dhe detyruemi që të hymë në borqë, të kërkujmë borqë atje, të marim borqë të këy, dhe borqë i pas taj bëhet borë, po flasë për njerë që marim borqë përgjetë të dumazdashme, përgjetë të nevajshme, edhe që janë të përgjetëshëm, që janë të ndërgjetëshëm, që realisht e kanë borë borqën, nga se fat ke ti ke ke borxhiqe barr në borxhit ja bart atij që ja ka dhënë borxhin nga sa i tardeso të nxirr borxhen vet të lashë vota që se ka borna ti borxhi nga se far nuk mrzitet nuk po flas për ta kta beso që nd pak po flas për njerëz ndërgjethshëm ndësmoralshëm ta sidat borxhen e konsiderojn brink the notes dhe turp të ditës ka tort më dal para njerëzve para atruci kan ndihmu tani i mkan ndihmu tash uson po i dal nuk po mundam i dal vjal njerit kërkon falë t'lutem fal ose kërkon pidikujt me ndihmu e kështu mërat e këtu është mundësia jon çtë inkuadrohemi lehtësoja borxhin simialet so borxhin në dy mënyra apo më përse të përse ka është ndërluar e para kot boj njerri është në vështirësi është probleme lehtësoja marrin e borxhit Nëse ke mundësi, jepi bërqëti. Nuk ke mundësi, në dërmjetësë, në rrasët sigurta, në rrasët që jepë bërqët, në dërmjetësë që, dikusht jepë bërqët dikuit. Lehtësë e marjen, dhe lehtësë e këthimin. Edhe këthimi i ka të njëta procedura. Nëse dikusht ka bërqëti, dhe kë bërqët e ka ngarkuar atë, nuk po arrin me e la bërqën në kohën e duhur, në afatin e pë kërkan lehtësime që tishtyët a fati, kërkan lehtësime që talan borqin në formët të caktuarat të ndryshme, që janë të mundshme ato, janë të lejuar ato, nuk i bëjmë padresi bëshliut, nuk janë zëjnë kokën në ditë vështira. Dhe ca? Lehtëca nga se adinë sa ke pesha tjera të rëndan këtë dënja që të binë qapë nga njëherë, të binë supe ty, ke e nevoj me të lecu dikush, mos lasin të lasin për të të botësitrë që jenë barë atë rënda, jenë peshë atë rënda që na bimë bisu pe tona, qëfar lehtësimi është kur Allah t'i lërgun ato. E pa si, si me i lehtësuk të? Ja kështu, lehtësa Allah t'a lehtësa në ty. A nuk është përgjësi, a nuk është barë e rëndë për prindin edukimi fmive? Pa të shumë se po. Andaj, lehtësëja bërës lijët, ose qëfar dhën e voli e tjetër, lehtësëja, barën, shkarkojën nga bara, Allahu gjo lewala ta lehtësën ty. Shukoj, aje e para, dhe mund, misoni kaluar, kështë të bënte me diso raste më specifike, nësë kjo është rast tjetër specifik. Edhe pse kanë gja i shmëri, për nuk janë të njëta. A tje është e, ka njëri të lashe, ka njëri sprova, ka fatketsie, ka godit, që kjo tjetër është e. Këtu njëri unë e ka... E, e ka ngarku vitë me një barë të rëndë, që ju dëtërymështë mund të jetë spru, fatkeci, po është ngarku me barë të saktuar. Dhe ti e lehtësën këtë barë, ti të rëgën e lojën lewala, ty, pas të i barët, e dërshme të kësoj do njoje. Po arët e botës jetër. E lehtësën këthimin, bëhu i letë në këthim të borqit, këthën në afat, dhe mundëso që të këthet në afat, për në kur do të përshtyre të afatit shtyja afatin e borxhit mbra në mundsive kur bëhet fjalë për njerë të ndërgjegjshëm që duhen me këtë borxh lehtësa që Allah ta leçon ty sikur që përmenda edukimin e fëmijëve a nuk kaç problem a nuk kaç borë vallai ngarkesë është, është ngarkesë veçeris në qurat tona a çfarë fatkeçësi ju të gjithë prindërit e konsiderojnë edukimin e fëmijëve barë të rëndë përgjëtësi që duhet me kryme sinceritet dhe përkushtim. Nështë anaj kemi barë karshi fëmive të në aspekt në ekonomik, si mi ushqyjë, si mi vesh, si mi garantu një të ardhmet mirë, shkollet mirë, në regull, edhe kja është, pa dushim, mirë po, bjellë e vlerave, rojtja nga devimi, nga shëqyria keqe, nga uthë të këqia, edukimin e fjallë, është pa dushim përresi, Shumë me madhe, se e që ka të bëjmë me mbushën e barkut, apo, apo mbulimin e trupin me tesha të caktuara, apo shkollimin e kështu mëral. Ndaj lehtë të sa, Allah sa të lehtë sën ty. Nënë këndë një barkë të rëndë tjetër, këndë është të uh, punëtor, këndë është të ke përgjësi caktuara, punë, të janë grumulluar punët, në rsofati kohor për më i dorzu pu vetë pa ofruar në rrecis jas ofrë më kry të as bërë bar kjo e, situat Allahu ta le të san. Nëse ti ja leson dikujt. Të thasja, ta bëjmë i të let. Sigurisht ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse mësoni të let, i let kur jap, i let kur marr, i let kur blen, kur blen, i let kur shkat, nuk është i komplikuar. Nuk është nuk është i bezdeshëm. I letur, letja vonmeta të bëjmë i të letë. Mi afton që jetë është komplikua Allah. Mi afton, afton barët e, e, e, e më dha që i ka shka këtu situata që përkallin për te. Te letësojmë njëri të të të vitë. Nga se nëjë lësën nëjë bëllat që e levala edhe në këtë botë e mos klasëm për botën të të të të të tërë. Që janë atje barët janë shumë më të fështira, më të rënda, prezident shumë, më të ndajëse këtu. Njës Por shkak një shka të bursh në ngarkuar për shkak të paqërsisë të ardhmes, situata, pandemia ka shkaktuar më drejt shumë shqetësime tek njerëzit. Le tëso. Allahu te leson ty. Prandaj kështu le tësojn punët. Kështu larguan barrat. Kështu kryejn përgjegësit dhe detyrat që i kemi. Duke qen duke qen lehtësuas për njëri tjetrin të të e ju vërtetësuas. Sikur sheh pejgamberi saher yasiru wala të asiru, lehtesani e mas vërsësani, e mas komplikani, nga se Allah e dan lehtesimin, Allah e dan, Allah e gjallewala e dan, që robit e shkarkuat nga ngarkesat dhe barrat që i ka, të jemi të këtil, pa ngarkesa, në kryetit e tyres, të kryim për lesit si duhet, dhe të kryim nga Allah e gjallewala që atë na lehtesan, por dhe të ameritojmë këtë lesim, duke ua, duke jua, lehtësuar të hirëve. Andaj, të lumtë ne për këtë mundësi të lehtësimit të barrave, lehtësimit të problemeve, lehtësimit të kryesë përgjegjësive në kodot të kësaj marrveshje me Allahun, Zotin tonë. Të lumtë ne për këtë lecsim e so dot jemi të lumtur për këtë lecsim ditën e gjykimit kur Allahu xhalla u ala na imbolëntimet atëna e të nej falë më katët tona, të ne lehtësën Allahu Gjellë Gjellaluhu, logari dhenjën, të ne e bënd të letë, kjo është më rëndësishme, të ne e bënd të letë, hyrën gjennet, e së, e së, lehtësime tjera, mbi qëfar baze, pa mbi baze në këti përgzime, andaj të klumë tjo, për Zotën Gjellë Vala, për mardheshin me te, në mbetet, vetëm të zbatojmë, nga se aja që i t Zotin e i lehtësoft të gjitha barrat që imi ngarkuar me tonë këtë dënjo. Allahu ja u lehtësoft të smurve shërimin. Ja u ha lehtësoft dërhtlive, bërshlive, lërgimin dhe të i kalimin e këture situatëve, të alojnë borqin. Allahu ja u lehtësoft prenderve edukim në fmive. E gjithdo kuj të tërë të që ka probleme dhe që ka ngarkesa dhe ka prezi, Zotin e i lehtësoft. Zotin e i lehtësoft dhe Zotin e i lehtësoft dhe Zotin e i është problemeft. السلام عليكم